Хазяйка довго не хотіла відчиняти цю комірчину, а коли її переконали, що боятися нічого, щось крикнуло у схованку нерозбірливе. Двері розчинулися навстіж. На порозі стояв переляканий чоловік з пістолетом. Видно було, він вирішив не датися живим у наші руки. Дід Мороз почав з ним переговори. «Хто такий? Чого ховається?» Довго вони промацували один одного, не опускаючи зброї, Поки обидва зрозуміли, що свої Цей чоловік з комерчини Назвався командиром партизанського загону Він збирався нібито саме в ліс іти Але пояснити до пуття, де його загін не зміг Розбралися, мовляв, кудись люди Не розумію, що то за партизани Чого вони так ховаються, сказав Олексій Ліч Загін рушив у глиб лісу і 8 грудня ми зайняли лісокомбінат. У селищі було багато вільних будинків. Тут розташувалися штаб, господарська і санітарна частини, розвідка і одна бойова група. Інші групи розмістилися в лісі, в порожніх землянках. з людьми, що жили в селищі, з усіма тими шевцями, які думали... Це були почасти військовослужбовці, котрі потрапили в оточення і, пробираючись, ізвідкись звідкись іздаля, застряли тут. Почасти партизани, яким набридло блукати по лісі без діла. Ми поставили перед ними питання прямо. Що ж ви, дорогі товариші, всю війну шевцюватимете? Люди відверто зізналися. А що робити, коли навіть патронів немає? Якщо пробиратися через фронт, то де він? Стати лісовиками? Але чого даремно в хащах стерчати? Ми сиділи в землянках, а потім самі в селище повернулися. Питають нас, чи нема у вас, товариші, радіо? Може, знаєте, що на фронті відбувається? З усього видно, ці люди страшенно відірвалися від життя, а якби почули голос великої землі, Одразу закинули б свої шевські колодки та взялися за справжнє діло. Радіоприймача не було, але ми з Руднєвим знайшли спосіб розворушити шевців. Минав третій місяць з часу організації Путивльського загону. Цю дату передбачалося відзначити прийняттям присяги. Тепер це особливо до речі. Треба тільки зробити все, вирішили ми, щоб наша клятва батьківщині була виголошена в урочистій обстановці, по армійському і перед усіма людьми, які зберуться в селищі. 11 грудня я віддав наказ про приведення до присяги бійців і командирів загону. Бойові групи вишукувалися коло штабу. Після команди під прапор Струнко прапороносці пронесли перед строєм бойових груп знамено загону і зупинилися з ним біля стола, на якому лежав текст присяги, складений нами. Я звернувся до бійців і командирів з короткою промовою. Підбив підсумки тримісячної боротьби і сказав, що, коли ми виходили з потивля, кожен з нас у душі поклявся битися проти окупантів, не зважаючи ні на що до повної перемоги. Недавно ми повторили цю клятву над могилою своїх товаришів, які полягли смертю хоробрих в бою з ворогом. А сьогодні ще раз тут, у Хінельських лісах, дамо святу воїнську клятву на мужній, героїчний двобій з ворогом. І я першим прочитав текст присяги. Як партизан, клянуся перед усім радянським народом, перед партією і урядом, що боротимусь за визволення моєї батьківщини з-під ярма фашизму до повного знищення ворога. Виступив з промовою руднів. Потім усі читали присягу, і підписували її на звороті Я вітав кожного, хто присягнув Усе це, як і слід було сподіватися Справило велике враження Не тільки на тих, хто приймав присягу Але й на всіх людей, які оточували нас Того ж дня я зайшов у деякі будинки Питаю, ну як справи? Чи не візьметеся шити чоботи для нашого загону? Ні, кажуть Досить, пошевцювали, треба воювати Регулярних німецько-фашистських військ у районі Хінельських лісів було мало. В селах стояли тільки невеликі змішані німецько-поліцейські групи. Після зайняття лісокомбінату загін почав їх винищувати. Під час цієї операції партизани захопили на ворожих базах багато зброї, боєприпасів, коней, обмундирування і продовольства.